peça, ele será concedido. Livro dos Abrahamix. Capítulo 23. Processos para ajudá-lo a alcançar o que você agora se lembra. Introdução aos 22 processos testados que irão aprimorar seu ponto de atração. Bom, agora que você chegou até aqui nesse livro, você está lembrando-se de muitas coisas que você sempre soube, você agora se lembra que você é uma extensão da fonte de energia e que você veio para esse corpo físico, para esse tempo-espaço-realidade e vanguardista com o propósito de elevar o pensamento de contentamento além do que foi capaz no passado. Agora você se lembra que você tem um sistema de orientação consigo, que o ajuda a saber, a cada momento, quanto você está permitindo de sua conexão com sua fonte, agora você se lembra que quanto melhor se sente, mais se alinha com quem realmente é, e quanto pior você se sente, menos permite dessa conexão importante, agora você se lembra que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, você se lembra que sua intenção dominante é sentir-se bem e que se tentar fazer o melhor de onde está. Você precisa alcançar seu estado natural de alegria. Agora você se lembra de que é livre, de fato, tão livre que pode escolher a servidão, e tudo o que vem para você é uma resposta aos pensamentos que você tem. Agora você se lembra que esteja você pensando sobre seu passado, presente ou futuro, você está emitindo uma vibração que se harmoniza com seu ponto de atratividade. Agora você se lembra que a lei da atração é sempre justa e que não a injustiça, pois tudo o que está vindo para você é a resposta às vibrações que você emite devido aos pensamentos que você está pensando. E, mais importante, você agora se lembra que o bem-estar é a base de seu mundo e que, a menos que você esteja fazendo algo que não permita o bem-estar, o bem-estar é sua realidade. Você pode não permiti-lo ou resistir a ele, mas apenas o fluxo do bem-estar, da abundância, da certeza e todas as coisas boas que você deseja, flui. E agora você se lembra que não há um interruptor escuro, não há uma fonte do mal ou uma fonte de doença ou de necessidade. Você pode permitir ou resistir ao bem-estar, mas você é responsável por tudo o que acontece a você. Há algo que eu queira melhorar? Se sua vida atual agrada a você em termos gerais, então não há razão para continuar a leitura daqui para adiante. No entanto, se há algo a respeito de sua vida que você gostaria de melhorar, há algo faltando que você gostaria de incluir ou algo indesejável que você gostaria de liberar, os processos seguintes serão de imenso valor. Seus pensamentos habituais, de resistência, são a única coisa que o impedem de permitir o que você deseja. Embora você não tenha desenvolvido esses padrões de resistência intencionalmente, você tem se valido deles ao longo de sua jornada física, pouco a pouco, aqui e lá. Mas uma coisa está muito clara, se você não fizer algo para modificar essa emissão vibracional, nada mudará em sua realidade. Os processos das páginas seguintes foram projetados para ajudá-la, gradualmente, liberar qualquer padrão de resistência. E, assim como você não desenvolveu esses padrões de resistência todos de uma só vez, você não os liberará todos de uma só vez também, mas você os liberará. Processo a processo, jogo a jogo usamos a palavra jogos intercambiáveis com o processo, e dia a dia você irá gradualmente, mas consistentemente, transformar-se numa pessoa que permite fluir do seu próprio e natural bem-estar Os que o observarem ficarão surpresos com o que começarão a ver acontecendo em sua realidade com a alegria que você, obviamente, irradiará E você explicará, com a confiança e certeza com as quais nasceu, encontrei uma forma de permitir que o bem-estar que é natural a mim flua, aprendi a praticar a arte da permissão. Uma sugestão para usar esses processos. É com tremendo entusiasmo e forte expectativa que oferecemos os processos que se seguem. Quando você tiver tempo, encorajamos você a ler cada processo sem realizar as ações que são sugeridas. Quando você ler os processos, se eles demonstrarem valor imediato para você, você sentirá um forte impulso de realizá-los. Marque os que o entusiasmam. Depois, quando você tiver tempo para realizá-los, comece com aquele que mais lhe deu entusiasmo. Ele é o melhor processo com o qual você pode começar. Na verdade, você pode escolher qualquer processo, randomicamente, realizá-lo e receber os resultados notáveis, pois cada processo desse livro ajudará a liberar resistência e aumentar sua vibração. No entanto, o poder de seu desejo e o nível de sua resistência atual farão com que você ache um processo melhor do que outro. Conforme você lê esses processos e os exemplos sobre as aplicações, você pode reconhecer que algo semelhante está acontecendo em sua própria vida e você se beneficiará ao aplicar o mesmo processo. No entanto, como sua vida oferece um vasto espectro de experiências e emoções, não há regras rígidas e rápidas sobre que processo é o melhor a ser aplicado numa realidade específica. Deixe-nos tirar essas árvores do seu caminho. Alguns dos processos ajudarão a focar seu desejo mais claramente, fortalecendo seu ponto de atração. Mas se, por qualquer razão, você estiver oferecendo muita resistência, um processo que o faria convocar mais energia poderá ser contraproducente para você. Já lhe demos o exemplo de dirigir seu veículo a 100 milhas por hora e bater numa árvore, que é um problema maior do que se você estivesse dirigindo a 5 milhas por hora. Agora, em nossa analogia, a velocidade de seu veículo se assemelha à energia criativa convocada em causa de seu desejo e a árvore se assemelha a seus pensamentos contraditórios, ou de resistência. Normalmente as pessoas concluem que a única opção sensata é reduzir a velocidade do veículo, mas somos professores que encorajam remover as árvores do caminho. Os processos que apresentamos nesse livro são projetados para ajudá-lo a remover a resistência de seu caminho, pois não há nada mais delicioso do se mover na velocidade da vida a que você está acostumado, sem árvores atrapalhando. Deixe suas emoções serem o seu guia. Você está, sem exceção, experimentando respostas emocionais à sua realidade de vida e essas emoções são sua chave para conhecer os processos que serão mais adequados para seu uso. No geral, quanto melhor você se sentir, mais os últimos processos beneficiarão você, e quanto pior você se sentir, mais os primeiros processos lhe trarão benefícios. A coisa mais importante a conhecer antes de aplicar qualquer um desses processos é saber como você está se sentindo exatamente agora, e como você gostaria de se sentir. No começo de cada processo, indicamos uma escala emocional sugerida para cada um. Qualquer um dos processos que se harmonize com a escala emocional na qual você acredita estar situado será aquele com o qual começar. Vamos começar melhorando a maneira como nos sentimos? Alguns dos processos são orientados para as experiências de vida, como melhorar seu bem-estar financeiro ou físico, mas a maioria desses processos podem ser aplicados com sucesso a qualquer situação. Prometemos a você que sua vida melhorará com a aplicação desses processos? pois não há como aplicar esses processos sem obter melhoras da maneira como você se sente. E você não pode melhorar a maneira como se sente sem liberar as resistências e, consequentemente, melhorar seu ponto de atração. A lei da atração traz circunstâncias, acontecimentos, relacionamentos, experiências, sensações e evidências poderosas de seu interruptor botão vibracional. É a lei. Alguns desses processos se tornarão seus favoritos, outros, você quererá utilizar todos os dias, alguns outros, você nunca usará, outros, você usará uma vez e nunca mais achará necessário usar novamente, e alguns, você ressuscitará quando circunstâncias especiais surgirem. É nosso desejo que você comece a usar esses processos confortavelmente, pois é de nosso conhecimento que eles irão mudar sua realidade de vida positivamente. De nossa perspectiva, eles foram fortemente projetados para ajudá-lo a se realinhar com a energia que você realmente é. E, nesse processo, você retornará ao seu contentamento natural. Oh, e sim, haverá a soma do benefício de ajudá-lo a alcançar as coisas que você sempre desejou. Você vestiu um rosto feliz. Suas emoções são essenciais para o controle consciente de suas próprias experiências. E, é claro, elas são essenciais para manter uma realidade feliz. Do mesmo modo que você não arriscaria seus dedos colocando-os no fogo, ou colocaria um selo de felicidade no painel de seu veículo para cobrir seu indicador de combustível porque você não gosta de ver que está sem combustível, você não iria querer mascarar seus sentimentos, fingindo que está se sentindo de um jeito diferente do que está, pois fingir não ajuda a mudar seu ponto vibracional de atração. A única maneira é você realmente mudar a emissão da vibração e quando você muda essa emissão, a maneira como você se sente muda também. Foque a energia para mudar sua emissão vibracional. Quando você se lembra de um incidente do passado, você está focando energia. Quando você imagina algo que pode acontecer no seu futuro, você está focando energia. E, é claro, quando você está observando algo em seu presente, você está focando energia. Não faz diferença se você está focalizando o passado, o presente ou o futuro, você está focando energia, e sua atenção, ou foco, faz com que você emita uma vibração que é seu ponto de atração. Quando você passa tempo ponderando, lembrando ou imaginando algo, uma vibração é ativada em você. Se você retorna aquele pensamento, novamente você ativa a vibração. Quanto mais você visita o pensamento, mais familiares as vibrações se tornam e mais fácil é ativá-la, até que elas se tornam seu padrão vibracional. E como o pensamento desempenha um papel importante em seu padrão vibracional, as coisas que se harmonizam começam a se mostrar em sua realidade de vida. Assim, há dois modos seguros de entender o que sua vibração está emitindo, 1 um, – perceba o que está acontecendo em sua realidade, pois o que está sendo focalizado e o que está sendo manifesto sempre estão se harmonizando vibracionalmente, são harmonias vibracionais, e 2 – perceba como você está se sentindo, pois suas emoções lhe dão um retorno constante sobre sua emissão vibracional e sobre seu ponto de atração. Ponto. Fim. Os processos introduzidos acima se encontram no livro, nos capítulos 24 em diante.